אוקיי, okay, אז uh, אנחנו הערב הזה רוצים להודות לאלוהים על uh, ההזדמנות שאנחנו יכולים לבוא ולשמוע שעה קלה, הייתי אומר אפילו שעה קלה מאוד, כי הזמן עבר מהר. אני לא יודע אם אתם מרגישים את זה, אבל אנחנו רצים כל הזמן אחרי השעון והוא כל הזמן משיג אותנו. <laughs> יש לו מהירות שקשה מאוד להשיג, אנחנו כל הזמן במרוץ אחר הזמן. אבל למרות זאת אנחנו מצליחים להגיע לאיזושהי נקודה בספר ישעיהו, היום שימו לב אנחנו בשיעור החמישים ושלושה נכון פרק מ"ח עדיין באותו הפרק אבל בחלק השני שלו ואני כבר מזהיר אתכם שיש לו גם חלק שלישי היום אנחנו לא נספיק לגמור את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד על הנושא ‫שאנחנו נקרא תכף, ‫אבל קצת בשביל אלה שלא היו בשבוע שעבר, ‫נעשה איזה סיכון קצרצר ממש ‫על קצה המזלג של השיעור של שבוע שעבר, ‫בשביל אלו שלא היו כאן. ‫החלק הראשון של השיעור שלנו, ‫בישעיהו מ"ח, בישעיהו 48, ‫אנחנו למדנו, אם אתם זוכרים, ‫זה היה חנוכה, אוקיי? ‫ואז אנחנו למדנו על הקשר... בין חנוכה לישוע המשיח. אתם זוכרים שבתקופה של, של חנוכה ישוע הלך בבית המקדש ואז ניגשו אליו הפרושים והם שאלו אותו, מה הם שאלו אותו? עד מתי תחזיק אותנו באמת. במתח? תגיד לנו אתה המשיח או לא המשיח? ואנחנו למדנו שהם לא היו צריכים בכלל להיות במתח מכיוון שהעדות שלו, אם הוא משיח או לא, לא הייתה דווקא על פי מה שהוא אמר, אלא יותר על פי מה שהוא מה? עשה. עשה, נכון? זאת אומרת, המשיח נבחן לא על מה שהוא אומר, אלא על מה שהוא עושה, ואנחנו ראינו דווקא מה הוא עשה. בלוקאס פרק שבע, הפסוקים עשרים ואחד עד עשרים ושלוש, אנחנו רואים את התשובה שלו, שהוא שולח למבשר, לזה שפותח את הדרך, את הדרך ליוחנן המטביל שהיה בבית סוהר, ויוחנן שלח את התלמידים שלו לשאול את ישוע, האם אתה הוא המשיח או שנחכה לאחר? אפילו יוחנן בעצמו שאל את השאלה הזאת, ומה ישוע ענה לו? שימו לב, עיוורים רואים, פסחים, מהלכים, מצורעים, מטוהרים, חרשים, שומעים, מתים, קמים, ועניים, מתבשרים. לפי הדוגמאות שאנחנו קראנו בשיעור הקודם, שימו לב, עכשיו אנחנו רק עושים סקירה מהירה על השיעור הקודם, רק כדי שנדע על מה אנחנו דיברנו, על החלק הראשון. אז לפי הדוגמאות האלה, תחשבו על השינוי הטוטאלי. בחיים של האנשים האלה. זה שינוי קיצוני. בן אדם שלא רואה, פתאום רואה. בן אדם שמת, פתאום קם. אין, אין שינוי יותר גדול מזה. זה שינוי טוטאלי בחיים של האנשים. היו אלה המעשים של המשיח שהראו אותו כמושיע. אבל זה לא סתם מושיע, אלא מושיע אינדיבידואלי. זאת אומרת שהוא נוגע בחיים של כל בן אדם באופן מאוד מאוד אישי בקשר לבעיות הפרטיות ביותר שלו. זה המושיע של העולם. המושיע של העולם, אנחנו למדנו, לא מושיע פוליטי שבא לעשות מהפך מדיני, אלא זה מושיע שבא לנגוע בכל אחד מהאנשים שחיים על פני האדמה. ואיזה מין מושיע זה? זה מושיע של העולם. של כל בני האדם. אנחנו קראנו גם את הנבואה של ישעיהו בפרק 35, אם אתם זוכרים, שזה בדיוק הנבואה על המשיח שמשהו יעשה. כתוב, אז תפקחנה עיני עברים ואוזני חרשים תיפתחנה. מדובר על ימות המשיח. אז ידלג קאייל פיסח וטרון לשון אילם. אם קשה לכם התרגומים בבקשה לקרוא זה. סליחה, אם קשה לכם העברית, לקרוא את זה בתרגום שלכם. טרון לשון אילם, זאת מאוד יפה איך שישעיהו מתאר את זה. לא סתם האילם מתחיל לדבר, אלא הוא אפילו שר. אה? איזה דבר מדהים. בדיוק. האנשים, או השינוי כל כך טוטלי, שזה לא סתם שהוא מתחיל לדבר, זה לא סתם שהוא מתחיל לשמוע. השינוי הוא שינוי שרק אלוהים יכול לעשות, זה לא ריפוי, זה בריאה מחדש. אתם מבינים את ההבדל בין ריפוי לבריאה? זה בעצם מה שאלוהים מבטיח. אלוהים לא רק בא לתקן בן אדם מקולקל, אלוהים בא לברוא בן אדם חדש. הוא לא סתם בא לתקן לב, הוא בא לברוא לב חדש. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה בחיים של האנשים האלה. אתם רואים פה בתמונה את הסיפור הכל כך ידוע של האיש שהיה משותק וישוע הקים אותו. ישוע נוגע בחיים של אנשים בצורה מאוד מאוד קרובה. תוכנית הישועה של אלוהים קשורה ליחסים האישיים שלי, של אברהם, של רבקה, של כל אחד ואחד מאיתנו כאן, ליחסים אישיים ישוע המשיח, עם המשיח עצמו. הנגיעה של ישוע בחיים של כל בן אדם זה סימן לחיים חדשים עם אלוהים. הוא נוגע בנו, ואם באמת הוא מצליח לנגוע בנו, אין שום סיכוי שחיים חדשים לא יתחילו. חיים חדשים מתחילים בנגיעה של ישוע בחיים של האנשים. זוכרים את השיעור, לא שיעור, הדרשה, בשבת, את ה... מרחק של נגיעה ומרחק של אמונה. זה היה לפני שבועיים. נכון, לפני שבועיים. ישוע בעצם נוגע בחיים של אנשים וזה משנה את החיים שלהם לגמרי. זה הבסיס של השיעור שלנו היום. החלק השני שאנחנו עכשיו מתחילים אותו, בפרק 48, פרק מ"ח, מדבר על החשיבות של ההליכה בדרך שאלוהים מדריך. לא בדרך שאני מנחש שאלוהים מדריך, בדרך שאני יודע מתוך מה שכתוב שאלוהים אומר לי ללכת. הדרך הזאת היא לא סתם דרך שמסתובבים סחור סחור, זאת דרך שיש לה התחלה ושיש לה גם סוף. ההתחלה שלה זה בחיים שלנו והסוף שלה זה במלכות אלוהים. אנחנו יודעים מהיכן אנחנו באנו, אבל לא רק זה, אנחנו גם יודעים היכן אנחנו... נגיע בסופו של דבר, וזה המקום שאלוהים רוצה שאנחנו נגיע, היכן? הוא רוצה שאנחנו נסיים את הדרך במלכות אלוהים. זאת התקווה. אם אנחנו מדברים על התקווה של ישראל, התקווה היא שהעם של אלוהים יחיה איתו לכמה זמן. לנצח, שאף פעם יותר לא תהיה הפרדה בין אב לבין, שאבות לא יזכו על הקבר של הילדים שלהם, שההפרדה הזאת אף פעם לא תקרה יותר, לא יהיה לא אבל, לא דמעה ולא שום דבר רע שקשור לחטא במלכות אלוהים. וזאת התוכנית שלו, זאת התוכנית של אלוהים. אני כל כך שמח שיש לו תוכנית כזאת, ויותר מכך, אני שמח שלא רק יש לו תוכנית, שהוא גם יכול לעשות אותה, שהוא יכול לקיים אותה, אמן? הוא לא רק רוצה, הוא גם יכול. Amen. הוא יכול, ואני כל כך מודה לו על כך. אני לא רוצה סתם לדבר, אני רוצה שהדברים האלה יהיו חלק מהחיים שלי. שהם יעשו שינוי כזה, ששום דבר לא יצליח להפריד אותי מהאהבה של אלוהים. שום דבר. ואני רוצה להיות בטוח בזה. מזכיר לכם איזה שיר? כן. Okay. כמובן. שימו לב עכשיו לחלק השני שלנו בישעיהו 48. הפסוקים שאני עכשיו שם פה בשקופית הם מאוד צבעוניים, אבל זה רק כדי להדגיש פה ושם את האמיתות שיש בפסוקים האלה. קודם כל, פסוק 17 אנחנו מתחילים עד פסוק 22, שזה סוף הפרק, אוקיי? זה החלק השני של השיעור שלנו היום, אבל לא החלק האחרון. יהיה לזה עוד חלק אחד. כה אמר אדוני גואלך, קדוש ישראל, אני אדוני אלוהיך. כאן יש כאן קביעה של אלוהים בעצמו, מי אני ומה אני עושה בשבילך. מי אני בשבילך? אני לא סתם אלוהים שלך, אני גואל אותך. אתה זקוק לגאולה? כמובן, אלוהים, האקסיומה של אלוהים אומרת דבר כזה, אתה אדם חוטא, אתה עתיד למות. אבל אני הגואל שלך, אני אדוני אלוהיך גואלך, אני קדוש ישראל, אבל מה אני עוד עושה? איך אני גואל אותך? מלמדך להועיל! וואו! מדריכך בדרך תלך. מה הוא מלמד להועיל? מה זה נקרא ללמד להועיל? נו, מישהו פה מבין את העברית הכלילה הזאת? זאת לא עברית מסובכת. מה זה נקרא להועיל? מה זה להיות מועיל? מה זה? זה להיות ברכה, נכון? למישהו אחר, לא רק לעצמך. להיות מועיל, זאת אומרת שמישהו מתברך בעובדה שאני קיים, במילים אחרות. למישהו טוב זה שאני נמצא. למישהו טוב שאני אה, פועל בחיים שלו. זה נקרא להיות מועיל. מי מלמד אותנו להיות מועילים? כמובן אלוהים. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, אני מלמד אותך להיות מועיל. במילים אחרות, אני מלמד אותך איך אתה יכול באמת לקבל ברכה גדולה בחיים שלך. איך תהיה מועיל לאחרים. מה זה נקרא להיות מועיל? מועיל זה נקרא באמת להיות ברכה לכל מי שנמצא בסביבה שלך. ואלוהים אומר שהוא מדריך אותנו ללכת בדרך הזאת. מאוד פשוט. יש לנו מורה, יש לנו ריבון. הוא יודע איך ללמד אותנו, הוא יודע מה ללמד אותנו, והוא מדריך אותנו בדרך הזאת. הנה, פסוק אחד, פסוק שבע עשרה. ומה אלוהים אומר? שימו לב, פסוק שמונה עשרה. כמה טרגדיה. העם של אלוהים לא תמיד הלך, לא תמיד היה מועיל. לו הקשבת למצוותיי, אלוהים אומר. ויהי כאן ההר שלומך וצדקתך כגלי הים. אלוהים מדגיש את החשיבות של ההליכה בדרך שהוא מדריך, אלוהים יודע מלכתחילה, אנחנו מדברים פה על התקופה של ישעיהו, הרבה לפני שבני ישראל, סליחה, שיהודה הלכו לגלות, אלוהים יודע מראש והוא אומר אם רק אתם הייתם מקשיבים לי למה שאני אומר לו לא רק הקשבת למצוותיי אתם הייתם מקבלים את מה שיש לי לתת, אלוהים אומר שהעם שלו יהיה בבבל, הוא יודע את זה. הוא מצווה על, על, על, על העם שלו לשמור את מצוותיו. הוא אומר, אם אתם תקשיבו לי, החיים שלכם יהיו חיים מלאים. מה זה נקרא לחיות חיים מלאים? מה זה אומר? חיים מלאים זה חיים עם אלוהים. חיים מלאים שלום וצדקה בשפע. איך? כמו נהר. מה זה נהר? מלא מים, שפע של מים, נהר זה לא סתם נחל או מעיין, נהר, החיים שלכם יהיו מלאים בשפע כמו גלי הים, בים המים אף פעם לא נגמרים, תמיד יש בשפע, השלום שלך יהיה כמו זה, ויהי כחול, פסוק 19, ויהי כחול זרעך, כמו חול, כמה חול יש, הרבה מאוד, אין ספור וצאצאיך מאיך בקמעותיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפניי, איזה הבטחות. רק אם תקשיבו לי, אלוהים יודע כמה קשה לאנשים חוטאים להקשיב לו, כמה קשה להם לדחות, סליחה, לקבל את הדברים שלו, וכמה קל לאנשים חוטאים לדחות את מה שאלוהים אומר ומבקש ולקבל דווקא את הדרך שלהם ויש לזה סיבה והסיבה הזאת זאת הסיבה שאנחנו נדבר עליה היום ואנחנו נדבר עליה גם בשבוע הבא בחלק השלישי ואני לא ממליץ לכם לפספס את החלק השלישי יהיה מעניין מאוד מאוד ומאוד מועיל לחיים שלנו הברכה הזאת כמובן כמו שהוא אומר בפסוק תשע עשרה, תימשך לנצח, <coughs> לא ישמד שמו מלפניי. ושימו לב עכשיו לפסוק עשרים. זה צבוע החלק הראשון בצבע כחול, והחלק השני, כמו שאתם רואים, בצבע ורוד, כי הוא מתאים להתחלת פסוק שבע עשרה. החלק הוורוד מתאים לחלק הוורוד בפסוק שבע אוקיי, בפסוק עשרים. בפסוק עשרים אנחנו קוראים בדיוק מה אלוהים מצפה. כדי שזה לא יקרה. מה הוא אומר? צאו מבבל, ברכו מקסדים בקול רינה, הגידו, השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ, אמרו גאל אדוני עבדו יעקב, הגאולה היא על תנאי שאנחנו צריכים לצאת מבבל. איזו קריאה זאת אנחנו נגלה אותה. הקריאה הזאת מהדהדת בהרבה מאוד דפים של התנ״ך והברית החדשה. הקריאה לצאת מבבל היא קריאה לעם של אלוהים מאוד מעניינת העובדה הזאת שאלוהים יודע שהעם שלו נמצא בבבל לכן הוא מבקש מהם לצאת מבבל אין טעם להגיד לעם צאו מבבל אם הם לא נמצאים שם אלוהים יודע את זה וזאת נבואה שמדברת מאוד מאוד חזק לעם של אלוהים היום בעולם ואנחנו אה, נבדוק את זה בצורה מאוד קרובה בשיעור היום וגם בשיעור הבא. בפסוק עשרים אנחנו רואים שזה מה שאלוהים מבקש מאיתנו. אלוהים אומר, אם הייתם מקשיבים למצוות שלי, זה מה שהיה קורה. איך אתם תצאו מבבל אם תשמעו לי? אתם חושבים שאתם יכולים לצאת מבבל כי רק להחליט? לקחת קו אגד ולצאת מבבל? אולי לקנות כרטיס רכבת ולצאת מבבל? אולי לקחת דרכון ולטוס לארץ אחרת? ולצאת מבבל? לא, לא, לא, לא. אתם לא יכולים לצאת. הדרך שלכם לצאת מבבל זה לשמוע מה אני אומר, בדרך שאני מדריך ובדרך שאני מלמד. אם אתם רוצים להיות מועילים, אז אם אתם תצאו מבבל, אתם, אם תסתכלו מאחוריכם, אתם תראו אנשים שהולכים אחריכם, ואולי גם הם יצאו מבבל. אלוהים רוצה שהעם שלו יצא מבבל, ואלו שמקבלים את הברכה מכם, שאתם שמעתם למצוות של אלוהים, יכולים להיות מושפעים מכך. וזה מה שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה מועילים. הקריאה מאלוהים היא לצאת מבבל, ולא סתם מבבל, לצאת משם, לברוח. אלוהים אומר את זה פעמיים. כתוב, צאו מבבל, ברחו מקסדים, שאנחנו למדנו בכל השיעורים שלנו, כשאלוהים אומר רוצה להדגיש משהו, מה הוא עושה, אומר את אותו דבר פעמיים, נכון? זה נקרא לשים קו מלמטה, להדגיש, מה שנקרא בולט, למשהו שהוא מאוד חשוב. צאו מבבל, ברכו מקסדים. אלוהים רוצה שנצא מבבל. הברקים שבעצם מראים לנו את זה בצורה מאוד מאוד רלוונטית לתקופה שבה אנחנו חיים, נמצאים בספר שכתב אותו ישוע המשיח והראה אותו בחזון ליוחנן התלמיד האהוב שלו כשהיה בבית סוהר על האי בחזון מתגלה בפרקים 17 ו-18 מתגלת בבל בעצם בצורה מאוד רלוונטית לימינו היום ואנחנו נלמד בצורה מאוד מאוד קרובה ורוחנית, מה זה אומר לצאת מבבל? הרבה נכתב, ואני יודע את זה באופן אישי כי אני למדתי גם בקולג' הרבה מאוד, נכתב, הרבה מאוד נכתב, הרבה מאוד נקודות מבט על הפרקים האלה, 17-18, יש כל כך הרבה פרשנויות שונות ומשונות לגבי הזהות של בבל ועל הפירושים ‫שאפשר להוציא מהפרקים האלה. ‫אבל למרות זאת, ‫למרות זאת שיש הרבה פירושים, ‫או אולי אפשר להגיד דווקא בעקבות זאת, ‫הרבה אנשים מפחדים לגוע בנושא הזה, ‫לא כל כך אוהבים. ‫כל אחד חושב מה שהוא רוצה ‫ומתכנן בעצם את החיים שלו ‫לפי מה שהוא מבין. ‫אבל זה לא צריך להיות ככה. ‫יש איזשהו... אה, אה, יש איזושהי אימרה שאומרת... ככל שאדם יודע פחות על התגלות 17, כך קל לו יותר לתת פירוש משכנע לדברים שכתובים שם. זאת אומרת, ככל שאני יודע פחות, ככה אני נותן פירוש שנראה לי הכי משכנע. אבל כדי באמת לדעת, אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו צריכים ללמוד את זה בהתאם למה שכתוב בדבר אלוהים. מה אנחנו עושים? אני לא יודע מה אתם עושים, אני יודע מה שאני עושה. מה אני עושה כשאני מגלה משהו בדבר אלוהים שקשה לי להבין אותו? אתם רוצים לדעת? <laughs> <laughs> <laughs> אני מחפש בקטע הזה משהו מאוד חשוב. כשאני באמת רוצה להבין משהו בדבר אלוהים, אני מחפש שם את ישוע. אולי זה לא מובן לכם את כל מה שאני אומר עכשיו. כל מה שכתוב בדבר אלוהים קשור למשיח ישועה. הוא התכלית והוא המטרה של דבר אלוהים. שום דבר מחוץ לישועה אין לו חשיבות באמת בחיים של בן אדם. אם אני באמת רוצה להבין משהו, אני צריך למצוא בקטע הזה את ישוע. ואם אני מוצא את ישועה, אז אני צריך להתאים את הקטע הזה לקטעים אחרים בתנ״ך שמדברים על ישועה. ככה אני אבין את המטרה של אלוהים, של אלוהים, ואתם יודעים למה. הישועה של אלוהים עוברת כחוט השני, ככה זאת עברית יפה, ואתם תשמעו ממני עברית יפה פה ושם, כחוט השני זאת אומרת שזה עובר לאורך כל התנ״ך, מבראשית ועד התגלות. תוכנית הישועה של אלוהים עוברת כחוט השני בכל הסיפורים. זה בעצם נושא הסיפור. סיפור הישועה, ישוע המשיח. כדי להבין את דבר אלוהים, אנחנו חייבים להבין אותו בהתאם לתוכנית הזאת. אם יש לכם בראש כל הזמן את תוכנית הישועה של אלוהים, תבינו את כל מה שאתם לא מבינים, לא למה שנשמע לכם הגיוני, או מה אחרים סיפרו לכם, אלא על פי מה שאתם לומדים בקשר לתוכנית הזאת. כל מהנדס יגיד לכם את אותו דבר. אל תתחילו לתכנן מסלול של שדה תעופה אם אתם מקימים תחנת רכבת, אוקיי? אם יש לכם תוכניות להקים תחנת רכבת, תישארו בתוכניות של מה? של תחנת רכבת וכל מה שקשור למה? לרכבת. וזה מה שאנחנו רוצים גם לעשות כשאנחנו לומדים את דבר אלוהים. אם... דרך אגב, זה גם מה שישוע אמר להם. הוא אמר להם, אתם מחפשים בכתובים חיי עולם, הוא אמר את זה לפרושים. ואתם לא יודעים שהכתובים מדברים עליי בעצם. אם אתם מחפשים חיי עולם, אתם צריכים לראות אותם בי. אם אתם לא רואים, סימן שאתם באמת, אתם חוקרים את הכתובים, אבל אתם לא ממש מבינים, כי הם מדברים עליי. אני, בעצם זה הסיבה לחיפושים שלכם. אתם מחפשים משהו שהוא נגלה לעיניים שלכם, אבל אתם לא רואים אותו. מכיוון שבמקום לתכנן תחנת רכבת, אתם עסוקים בתכנון של מטוסים, שצריכים ללכת על, על מסילה של רכבת. וזה לא עובד ככה, זה לא עובד בצורה כזאת. מה? <שמע> <Neither> בדיוק, <די> נכון. יש סופר מאוד מפורסם שקוראים לו צ'ארלס דיקנס, בטח שמעתם עליו. הוא נחשב <climbing out> שנים רבות באסכולות הסופרים לסופר של ילדים דווקא. אבל הסופר הזה, צ'ארלס דיקנס, שנולד ב-1812, קצת היסטוריה, לא יזיק לנו, לפני המון שנים, למעלה מ-200 שנה, Uh, הוא לא רק היה סופר של ילדים, הוא היה שחקן וגם הוא היה uh, עיתונאי שכתב הרבה דברים, וגם למבוגרים. אחד מהספרים שהוא כתב ב-1859 נקרא בין שתי ערים. Uh, הוא בעצם uh, כתב את הספר הזה על, uh, לפני המהפכה הצרפתית, שהיא הייתה בערך ב-1760... 1770, 1770, משהו כזה. אז uh, הוא כתב את הספר הזה לפני המהפכה הצרפתית. והוא כתב uh, סיפור בעצם uh, על חוסר צדק בעולם חברתי בין מעמדות גבוהים למעמדות חלשים. Uh, אז זה הספרים הרבים שהוא כתב, אבל דווקא הספר הזה לא דיבר על, על המצב הזה, דיבר על משהו אחר. הספר בין שתי ערים, לא יודע, מישהו קרא בו פעם? מישהו שמע עליו פעם? <שמע> אוקיי, <שמע> לפני, נכון, כי היום אולי יש, כנראה שיש אולי אלה שרוצים לחזור ולקרוא לצ'ארלס דיקנס, ספרים מאוד חשובים מבחינת המסר שלהם, אבל הספר הזה בין שתי ערים מתאר uh, את הזמן הזה שדיברנו עליו לפני המהפכה הצרפתית והוא בעצם רומן, אוקיי? זה רומן שהוא נע בין שתי ערים, איזה ערים? לונדון ופריז, ומספר את הסיפור על משולש אהבה, שני גברים שמעוניינים באותה האישה, אוקיי? הם מאוד מאוד דומים בסגנון חיים שלהם, בצורה שלהם, אבל באופי שלהם הם שונים באופן מוחלט. ויזואלית הם נראים דומים, אבל באופי הם שונים, אבל בצורה קיצונית. שניהם אבל רוצים את אותה האישה. הספר הזה מתחיל, אפילו ההתחלה שלו היא מאוד מאוד מפורסמת, וההתחלה של הספר הזה גם מראה את הניגוד הזה בין שני הסוגים של האופי. שימו לב לה, לה, להתחלה של הספר, השורות הראשונות. היה זה הטוב בזמנים, היה זה הרע בזמנים, היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות, היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקות, היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים, היה זה אביב התקווה, היה זה חרפו של ייאוש, הכל היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי. אנחנו רואים כאן שבאותה התקופה, באותו העולם, קיימים שני ניגודים מוחלטים לחלוטין. שני קצוות הקשת, ממש שחור ולבן. מזכיר לכם משהו? כמובן. אני לקחתי את הדוגמה הזאת של דיקנס, מכיוון שאנחנו רואים שני נקודות מבט מנוגדות לחלוטין. בין שני הגברים האלה. אחד מהגברים רואה צדק, השני רואה עוול. אחד רואה חוכמה, השני רואה בזה טיפשות. לא מזכיר לכם את ישעיהו בפרק חמש, שאמר, הויה אומרים לרע, טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור, ואור לחושר, שמים מר למתוק ומתוק למער. אתם שמים לב לניגודים, ניגודים מאוד מאוד גדולים. הסיפור מדלג בין שני הערים, כמו שאנחנו נעשה בשיעור הזה וגם בשיעור הבא. אנחנו נדבר היום על הסיפור של שני ערים שמנוגדות באופן מוחלט אחת לשנייה. העיר הראשונה, שנדבר עליה היום דווקא, היא בבל שמייצגת, בעצם אנחנו מדברים על בבל הרוחנית, כי בתקופה של אה, יוחנן אה, בבל כבר לא הייתה קיימת, אוקיי? מי שהיה קיים זה היה העם הרומאי. והוא לא ראה ברומאים כמשהו שבעצם מעמיד פנים להיות משהו נפלא. הרומאים היו רעים והם לא הסתירו את זה. הם היו אכזרים והם לא הסתירו את זה. זאת אומרת, הם היו באמת מה שהם רצו שאנשים יראו. הם לא ניסו להסתיר שום דבר. וכאן בעצם אנחנו רואים שבבל הרוחנית, אנחנו נראה את זה בשיעור היום, היא איננה נראית כך, אבל אנחנו נדבר עליה ונגלה פחות או יותר מה הכתובים מראים לנו. בבל מייצגת את כל מה שיש לעולם לתת, אוקיי? כבר אנחנו קיבלנו קצת אה, נקודת מבט מאוד חשובה. אה, כל מה שיש לעולם לתת זה בבל. והשנייה, מי היא? ירושלים. לא. ירושלים החדשה. אוקיי, זה חשוב מאוד שאנחנו נגיד את זה, מכיוון שהתיאור של ירושלים החדשה מאוד חשוב לנו, אה, לשיעור הזה. אה, העיר השנייה, ירושלים החדשה, מייצגת את כל מה שיש למי לתת. נו טופי, אם כבר את הולכת כאן ככה ומרכזת לך. היא לא, היא לא יודעת, אוקיי. אז, <אז> נכון, אז ירושלים החדשה מייצגת את כל מה שיש לאלוהים לתת, נכון? בבל, מה העולם נותן? ירושלים החדשה, מה אלוהים אה, יכול לתת? הסיפור בהתגלות דומה במסר שלו לסיפור של דיקנס. גם פה יש לנו שתי ערים שרוצות את האישה. מי היא האישה? הקהילה. לא, הקהילה, כמובן. גם פה יש לנו שתי ערים בסיפור בהתגלות שרוצות את האישה. ‫אחת רוצה להשמיד אותה, ‫והשנייה רוצה להתחתן איתה, אוקיי? ‫הם רוצים אותה לשני דברים שונים. ‫המשיכה של האישה לשניהם ‫יכולה להיות באותה המידה. ‫המשיכה של האישה לגבר אחד ‫יכולה להיות באותו הצורה ‫והחוזק גם לגבר השני. ‫הקהילה בעצם... היא האישה, ובבל מייצגת את העושר ואת הדברים הגדולים שבעולם שמלאים ברוח. אתם חושבים שהיום זה לא קיים? נניח שאישה רוצה להתחתן, אוקיי? היא רוצה להתחתן, והיא מחפשת מישהו להתחתן איתו. Okay. מה היא רואה בו שיגרום לה להימשך אליו ולהגיד, זהו האחד שאני רוצה להתחתן איתו. לבבל יש את כל הדברים של העולם שהרבה מאוד אה, נשים, אפשר להגיד שהקהילה של אלוהים יכולה להסתכל ולהגיד וואו, זה נראה טוב, אה, זה דבר שהוא מאוד מושך, אולי זה יהיה טוב גם בשבילי. אה, העיר בבל בעצם מייצגת את העושר ואת הדברים כמו שאתם רואים בהמחשה הזאת כאן, את העושר ואת הדברים הגדולים שבעולם שהם מלאים ברוע, מלאים בגאווה בתאוות אסורות ובכל דבר שמתנגד למוסר של אלוהים. זה לא טוב, אבל זה נראה מצוין. זה רע מאוד, אבל זה מריח משגע. קל לנו לחייך, אבל התמונה הזאת של בבל מטעה את כל העולם, גם היום. עוד לפני אלפיים שנה יוחנן ראה את זה בחזון על האי פטמוס, הוא ראה את הניגוד בין שני הערים בבל וירושלים החדשה. לכל אחת מהערים האלה יש ראש עיר, ראש עיר ואופי של הראש עיר הזה שולט על כל אחת מהן. ראש עיר שבעצם האופי שלו משפיע על ההתנהגות של התושבים. בעצם התושבים מקבלים את מה? את האופי של ראש העיר שלהם. מי הוא ראש העיר שלך? בעצם יקבע גם את העתיד שלך. לכל עיר יש את הסיסטמה שלה, אוקיי? שהיא הפוכה לחלוטין אחת מהשנייה. אתם יודעים על מה אני מדבר? סיסטמה, למשל הסיסטמה של ההלל הסיסטמה של ההלל בירושלים החדשה שונה לחלוטין מהסיסטמה של ההלל של הבבלים. הבבלים כמובן עובדי אלילים, הם מעריצים כל דבר שנראה נוצץ, שנראה יפה, שנראה מדהים, אבל שאין לו שום כוח להועיל ושום כוח להושיע ושום דבר טוב אין בו. והסיסטמה של ההלל של העם של אלוהים היא לעבוד אלוהים חיים, אלוהים ש... מציל עברים שמקים מתים שעושה את כל הדברים האלה זה שתי סיסטמות שונות לחלוטין השתי הקבוצות האלה שונות בתכלית אחת מהשנייה ובזמן האחרון של העולם שאגב אנחנו חיים בו היום ועל זה אני אומר בביטחון גדול בלי שום ספק שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן הזה ויש כל כך הרבה דברים שאני יכול להראות לכם אבל אני חושב שאתם די שמים לב שהמוסר שלנו בעולם וגם פה בישראל הוא לא מה שהיה לפני עשר עשרים שנה. בזמן האחרון של העולם נראה, עכשיו תשימו לב ותקשיבו טוב טוב, בזמן האחרון של העולם זה נראה שאלו שחיים בבבל החיים שלהם נפלאים. זה נראה מבחוץ שהחיים שלהם עשירים ומעניינים והם נהנים מאוד מהחיים שלהם לעומת אלה ששייכים לירושלים החדשה. נראה שהחיים שלהם לא נראים כל כך טובים, הם נראים משעממים, אתם יכולים לשאול אותי. כשאני כמובן הייתי בבבל וראיתי את אשתי היקרה יורדת על ברכיה, בת עשרים שכל החיים לפניה, והיא מעדיפה במקום בשבת ללכת לעשות איתנו על האש ובמקום ביום שישי בערב לצאת לפאב, היא מעדיפה לשבת על הברכיים ולהתפלל ולדבר אל הקיר מהעיניים שלי היה נראה שהיא נסכנה וסובלת וצריך לרחם עליה אבל מהעיניים שלה איך אני נראיתי? בדיוק, בדיוק להפך, כמובן אז בעיניים של בבל החיים של אלה שגרים בה נפלאים, יפים, מתוקים והם מובילים כמובן לאבדון הדברים שנראים כך היום לא יהיו כך מחר, תודה לאל. רק לישוע יש את הכוח ואת החסד להפוך את התמונה אבל לחלוטין. הם אמורים לעשות רוורס, להחזיר את הכל ולעשות היפוך אחד שלם, להפוך את התמונה הזאת לגמרי. הקריאה, לכן הקריאה לאלו שהם מסתכלים על בבל ונדהמים, הקריאה היא צאו, תברחו משם. יברחו מבבל. הקריאה של ישוע לאלה שנמצאים בבבל זה לצאת ממנה. כשאני אומר ישוע, אני מתכוון גם לישעיהו. אתם זוכרים, פרק 48, זה הפסוק שקראנו. צאו מבבל, ברכו מקסדים. הקריאה היא לצאת כי היא עומדת להיהרס. היא עומדת להישמד. זה הסיפור של התגלות פרק 17 ו-18 ובעצם עד סוף הספר. זה סיפור, שימו לב, של האשליה הגדולה שנקראת בבל. אז שימו לב לפעם הראשונה שבבל מוזכרת בספר התגלות, זה התגלות פרק 14, פעם ראשונה שבבל מוזכרת בהתגלות. אנחנו קוראים את זה בבשורת שלושת המלאכים. הבשורה של המלאך השני, שימו לב מה הוא אומר, ומלאך אחר, שני, בא אחריו ואמר, מה הוא אומר? נפלה נפלה בבל הגדולה, אשר השקתה את כל הגויים מיין חרון תזנותה. במבט ראשון אפשר לראות שלושה דברים מיידיים על בבל. דבר ראשון הוא שבבל גדולה, אוקיי? אה, האם היא באמת גדולה? היא גדולה, כמובן בעולם אנחנו יכולים לראות את זה, כל העולם מלא בה, היא מאוד מאוד גדולה. היום אתם יכולים לראות בבל בכל מקום בעולם. היא נראית מלאת כוח יופי והיא מאוד מושכת. כולם מביטים בה ואומרים בבל הגדולה אין כמוך. דבר שני שאנחנו קוראים פה בפסוק זה שההשפעה שלה על העולם היא מאוד גדולה. אנחנו קוראים אשר השקטה את כל הגויים מייל חרון לזנותה ההשפעה שלה מאוד מאוד גדולה, לא סתם איזושהי השפעה מינורית באיזושהי נקודה גיאוגרפית על פני האדמה, אלא על כל תבל. היא משקה את כל תבל. זה משהו שהוא אוניברסלי. כולם מקבלים את היין של בבל, כמובן לא כולם, אלה שהם לא בורחים, אלה שנשארים בה. המילה היא שקטה, מה זה להשקוט? אתם זוכרים את שר המשקים שהיה נותן מיץ טעים, מיץ ענבים לפרעה? אז היא משקה, היא משקה בעצם משקה את כל העולם. כל העולם. המילה היא מגלה לנו שהעולם שותה בכמויות, מה אני מדבר, מה אני סתם מדבר? תסתכלו בכל פרסומת, תסתכלו אילו ערכים אנחנו מקבלים, תסתכלו על כל תוכניות הריאליסטיות, איך הם מאדירים את הבן אדם ומעלים אותו לנקודות שרק אלוהים צריך להיות שם. המילה היא שקטה, מגלה לנו שהעולם שותה בכמויות את מה שיש לבבל לתת. ישועה מגלה ליוחנן בעצם את הנבואה של ירמיהו, תשימו לב, ירמיהו פרק 51 פסוק 7, מאוד מעניין. כוס זהב בבל ביד אדוני משקר את כל הארץ, מיינה שתו גויים על כן התהוללו גויים מה בבל עושה? היא מרחיקה עד כמה שהיא יכולה את בני האדם ששוטים מהיין שלה אה, אה, מאלוהים. היא מרחיקה אותם מאלוהים. המילה תזנותה, המילה האחרונה, תזנותה. מה זה לזנות? זה ללכת אחרי אלוהים אחרים, זה לנעוף. האישה אה, שאנחנו מדברים, הקהילה של אלוהים, היא צריכה להישאר נאמנה רק לאלוהים. היא לא יכולה ללכת לאלוהים אחרים, אבל אם היא נמצאת מבבל, מאיזה יין היא תשתה? מהיין של הבבלים. המילת הזנותה מגלה לנו את המטרה של היין הזה. היין הזה הוא תועבות גדולות שכל מי שעושה אותן קושר את הגורל שלו עם הגורל של בבל. אני מקווה שאתם מבינים את העברית שלי, אני מנסה להוריד אותה קצת ברמה שאני לא אדבר כל כך ברמה גבוהה כדי שתבינו. הגורל של כל מי שישתה את היין של בבל, יהיה גורל נפרד בצורה מוחלטת מתוכנית הישועה של אלוהים. אנחנו לא רוצים לשתות את היין הטעים הזה. אנחנו לא רוצים שום דבר, ולא משנה כמה יפות הבחורות של מואב. אתם זוכרים את הסיפור של מואב? שהבנות של מואב, מה עשו? שבלעם לא הצליח לקלל את העם. איך הוא הצליח בסופו של דבר להשפיע עליהם? הם הלכו לזנות עם בנות מואב. ובנות מואב בסופו של דבר הובילו אותם למה? לעבודת אלילים. הם עבדו את בעל פעור. זה מה שקרה אז. האשליה הגדולה הזאת היא אמיתית ופועלת היום בכל מקום על פני תבל. לנו כאן בנקודה הזאת בלב עומתין ולמי ששומע כמובן עכשיו את ההקלטה יש הזדמנות לקבל החלטה ולפתוח את העיניים, זה כל המטרה של דבר אלוהים, לפקוח את העיניים שלנו ולהבין עם מי יש לנו עסק. מה זה נקרא להיות בבבל? זה לשתות את היין שלה, וזה לא משנה עד כמה הוא טעים ועד כמה הוא נפלא, וזה לא משנה עד כמה בבל מריחה, משגע, כמה יפה היא נראית. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו לא הולכים אחרי החושים שלנו, מכיוון שהחושים שלנו הם לא מצפן טוב. אנחנו הולכים לפי מה שכתוב. אנחנו לא נותנים לאף להדריך אותנו, אנחנו לא נותנים ללשון שלנו להיות השופט מה אנחנו נאכל, אלא אנחנו נותנים לאלוהים להיות המדריך והמורה שילמד אותנו מה? איך להיות מועילים. ואנחנו לא נצליח להיות מועילים אם אנחנו לא נהיה בנויים לפי התוכנית של אלוהים. אלוהים רוצה לברוא אנשים מועילים. הוא רוצה שהם יהיו בריאים, הוא רוצה שהם יהיו רוחנית אה, אה, בריאים, כמובן, לא רק פיזית, אלא גם רוחנית, והוא יודע איך לעשות את זה. זאת, זאת היא בעצם הבשורה הכל כך טובה. האשליה של בבל, האשליה בעצם היא לא כל כך אשליה להרבה מאוד אנשים. האשליה שבבל היא המקום הנפלא ביותר, היא אמיתית ופועלת בכל מקום על פני תבל. הדבר השלישי שאנחנו קראנו בהתגלות 14 זה שבבל בסוף נפלה. כל הכוח והיופי המדהים הזה ייפול, או במילים אחרות, במילים של התנ״ך זה ייפול, במילים שאנחנו מבינים זה יושמד כליל. זה לא יקרה ככה סתם, זה לא יהיה תאונה או מטאור שנפל במקרה מהשמיים. זה המשפט של אלוהים על בבל. דרך אגב, אתם יודעים מה הפירוש של המילה בבל? איך? לא, לא דווקא, לא דווקא. זה נכון לפי התנ״ך, אבל מבחינת האקדים. הם קראו לבבל בבל כי בבל זה הפירוש של שער לאל. בב אל, אוקיי? באכדית הפירוש זה שזה השער של אלוהים. זאת הייתה הגישה בעצם של בבל הקדומה. הם אמרו שהגישה, הדרך שלנו להגיע לאלוהים היא הדרך הזאת. זאת הסיסטמה שלנו. הסיסטמה להגיע לאלוהים היא דרכנו. היכולת בעצם של האדם להביא את עצמו לפני אלוהים בכוחות עצמו. זאת הסיסטמה של בבל. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אעשה א', ב', ג', ד', אז אני, אם אלוהים רוצה או לא רוצה, אני אבשר. זאת אומרת, זה משהו שאני עושה בכוח שלי, שיכניס אותי למלכות אלוהים. מה שהבבלים עושים אה, בסיסטמה שלהם, זה שהם מורידים את הדרגה של האלוהות לדרגת אדם, ואת האדם מעלים לדרגה של... אלוהות. זאת הבעיה שהייתה תמיד עם דתות שקריות. היכולת של הבן אדם לעומת היכולת של אלוהים. למה אתם חושבים ירושלים נפלה? אתם יודעים שלא ירושלים נפלה ביד של נבוקדנצר. אתם יודעים מי נפל בידיים של נבוקדנצר? בבל נפלה בידיים של נבוקדנצר, ולמה אני אומר את זה? מדוע ירושלים נפלה ביד של הבבלים? מכיוון שבבל הייתה בירושלים. עבודת אלילים, וכל מה שהיה קשור לבבל, כבר היה שם בירושלים. נבוקדנצר רק בא לקחת את מה שכבר היה דומה לו. אלוהים נתן בידו את בבל, את סליחה, את בבל נכון. שבעצם הייתה לפני זה ירושלים. אתם באמת חושבים שאלוהים היה נותן את ירושלים לנבוקדנצר? לא, לא, לא, לא, לא. הוא נתן לו את בבל, הוא אמר להם, אם אתם רוצים להיות בבלים, בבקשה, זה האדון שלכם החדש, קוראים לו נבוקדנצר. שמה אתם תהיו. זאת הייתה הסיבה מדוע אלוהים שלח את המלך נבוקדנצר לתפוס אותה. היום זה ממש פופולרי למרוד בסמכות של אלוהים. בבל היא הדת השקרית של זמן הסוף, ששולטת על כל העולם. בבל היא הדת השקרית של היום, זה הסיסטמה של העולם ששולטת, וזה לא משנה איזה דת אתה קורא לעצמך. כל דת מתנהגת לפי הסיסטמה הזאת, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, ותעשה את זה. ואז יש לך זכות להיכנס, אתה קונה את הזכות שלך, של הכניסה, על ידי המעשים שאתה עושה. היכולות הגבוהות של האדם היום, יש יכולות? בטח. היום במאה ה-21, לאדם יש יכולות שמעולם לא היו לו. בואו נראה אתכם לפני חמישים שנה, לא נלך כל כך הרבה בהיסטוריה, מדברים עם מישהו באוסטרליה כשאתם נמצאים בישראל. אוקיי? Okay. בואו נראה אתכם מגיעים מפה לארצות הברית בכמה שעות זה לוקח היום? לא יודע, תשע? עשר שעות? 10. מה? עשר שעות בערך? בואו נראה אתכם מגיעים לפני שלושים, לא, בואו נגיד היו אז מטוסים, חמישים שנה. אנחנו לא מדברים פה על מאות שנים. היכולות שלנו היום מאוד מאוד גבוהות, אבל היכולות האלה, שימו לב, בגלל שאנחנו כל כך חזקים, בגלל שאנחנו כל כך נפלאים, אנחנו כבר לא כל כך צריכים את אלוהים. מה שבבל עושה, היא משתמשת ביכולות האלה, היא משווה את היכולות של האדם לאלוהים. במקום שהאדם יהיה בצלמו של אלוהים, בבל עושה את ההפך, את אלוהים בצלמו של האדם. היום אנשים רבים רואים את אלוהים בבבל. הם רואים אה, את כל מה שבבל מייצגת כאילו שזה באמת אלוהים. הם חושבים שזה אלוהי ישראל אפילו, עד כדי כך, אבל הם אינם יודעים שזוהי בבל, וזאת כל האשליה הגדולה. אם אתם רציתם לדעת מה בעצם האשליה הגדולה, זה שבבל מצליחה לשכנע את כל העולם שהיא בעצם הדרך של אלוהים. זוהי אשליה, אבל המשפט של אלוהים ינצח אותה, מכיוון שכך אלוהים יכול, רק הוא יכול בעצם לעשות את זה. דת שקר מתמקדת במה שהאדם עושה בשביל אלוהים. אם אתם באמת רוצים לדעת, אם אתם שייכים לדת הנכונה, הישועה בדת השקר מתקיימת במה שהאדם עושה למען אלוהים אם תעשה את זה ואת זה, אז אתה תיוושע אתה נותן לאלוהים כמה שיותר כדי שבעקבות הנתינה שלך לאלוהים אתה מקבל בתמורה את הישועה בזכות ולא בחסד מכיוון שאני עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה אז אני אכנס כי אני שילמתי על זה, אני עשיתי את כל הדברים האלה וככה אני אבשע דת שקר מדריכה אנשים להרוויח את הישועה שלהם במה שהם עושים בשביל אלוהים. נקודת המבט של אלוהים על הישועה היא הפוכה לגמרי. אדם נושע רק על ידי מה שאלוהים עושה, לא על ידי מה שהאדם עושה בשבילו. אלו שתי סיסטמות שאנחנו דיברנו עליהן היום, שונות לחלוטין. כמו שתי הערים של דיקנס ההפך הגמור מהשנייה, לכל אדם על פני האדמה יש את ההזדמנות להחליט להיות שייך לאחת מהם. אתם יודעים מה? זאת החלטה, אבל זאת החלטה היום בשבילכם, החלטה, סליחה, בחירה רק בזכות העובדה שאתם שומעים את הדברים שאתם שומעים עכשיו מדבר אלוהים. אחרת אתם לא הייתם יכולים לבחור והייתם רואים בבבל את הדרך הנכונה. כל דת שקר בנויה על יסוד ההנחה שאדם יכול לסמוך על המאמצים שלו בקשר לישועה, ללא קשר למה? לכפרה של המשיח. תשאלו אנשים ברחוב, מה הם יודעים על הכפרה של המשיח? ואז אתם תגלו עד כמה ההשפעה של בבל היא גדולה וכמה ההשפעה של אלוהים עד הרגע הזה היא לא מגיעה לכל נקודה. אפשר להגיד למעט, יחסית למעט אנשים. האמת של אלוהים היא שהישועה היא אך ורק בדם של המשיח. זה לא אמירה, זה לא נשמע טוב, זה לא מריח טוב כמו בבל, זה לא טעים כמו בבל, אבל זאת האמת. איך אלוהים הושיע את בני ישראל ממצרים? על ידי דם השא. דם שמכפר כמובן על החטאים של האדם. ככה המוות לא יכול היה להיכנס לבתים של הישראלים. הדם של השא חיפר עליהם. בזכות הדם הזה, ה... הה, הה, של הדבר הפרימיטיבי הזה, ל... ללכלך את המשקופים היפים שלך עם דם, זה לא בבל. זה האמת של אלוהים. זה העדיפות של אלוהים בחיים. מה אתה רוצה, משקופים נקיים או חיים? זאת החלטה מאוד מאוד חשובה. זה ההבדל בין שתי הערים. ההבדל מוחלט הוא ממש הפך גמור. אבל שלא תטעו, לא מדובר, כמו שאמרנו, על ירושלים, אלא על ירושלים החדשה. אז לב לפסוק שלוש בפרק שבע עשרה בהתגלות: "ונשאני למדבר ברוח, וראיתי אישה יושבת על חיה אדומה כשני, והחיה מלאה שמות גידופים, בעלת שבעה ראשים ועשר קרניים. האישה הייתה לבושה ארגמן ושני, ומקושטת איך מקושטת? בזהב ובאבן יקרה ופנינים, בידה כוס זהב מלאה תועבות וטומאות תזנותה. בבל מתוארת בצורה מאוד מדהימה. איך היא לבושה? בפאר, אוקיי? מלאה בזהב ופנינים, והיא מחזיקה ביד שלה כוס זהב מלאה בכל התועבות והטומאות של הזנות שלה. בואו נזכור שיוחנן רואה את כל זה. זה משהו שהוא רואה. ישועה מראה לו את בבל במלוא תפארתה הוא מראה לו את העולם כפי שהשטן הראה לו מה השטן רצה להראות לישועה, מה הוא אמר לו, אתם זוכרים בלוקאס פרק 4? הוא הראה לו את כל ממלכות תבל והוא אמר לו כל זה יהיה מה? של חיים תשתחווה נכון? זה מה שהוא מציע היום גם בעולם שלנו, וזו אשליה הגדולה ביותר. גם המיליארדר הגדול ביותר מגיע בגיל מסוים למצב שכל מה שהוא יכול לאכול, אולי, זה יוגורט עם קאש. ואין לו כתובת אחרת. מהווילה או מהארמון או מכל מקום הוא עובר לארבע על ארבע, או לא יודע כמה קבר שעושים היום. קשה. כמובן. ‫בתופ של אבל התופ. אבל... ‫נכון מאוד. ‫אז מה שהשטן מציע זה אשליה. ‫כל מה שבבל מציעה, ‫בסופו של דבר, נגמר בתוך בור עם תוליים. ‫כל היופי הזה של העולם נגמר במקום הזה. ‫ולנו יש את התקווה ‫להיות בעיר אחרת, ‫עיר שהיא בעצם לוטטת ‫את מה שאלוהים יש לו לתת. ‫בבל שיכורה מאדם... של כל אלה שנשארו, שימו לב, בפסוק חמש, שבע עשרה ועל מצחה כתוב שם, סוד, דרך אגב סוד, אבל סוד רק למי שלא מכיר את זה, מי שלא קורא פרק שבע בהתגלות. בבל הגדולה, הם לזונות ולתועבות הארץ, ראיתי את האישה, בבל, מה היא? היא שיכורה, שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע, כל היופי הזה, כל ה... אפשר להגיד, הצורת חיים היפה הזאת, יש לה מטרה לרצוח ולהשמיד כמה שיותר. היא נראית יפה, אבל היא רעה מאוד, מאוד מאוד רעה. בל נטעה, אנחנו רואים בעיניים שלנו, אבל אנחנו לא רואים מה קורה מעבר לכך בלב. שהשטן מציע את בבל ואנחנו מסרבים, אתם זוכרים מה קרה בימי הביניים? מי שסירב לקבל את בבל, נשרף. אם אתה לא מאמין כמונו, מה העתיד שלך? במדורה. נעשה ממך על האש. אם אתה לא מאמין כמונו, ממתי זה הגיע? אתם זוכרים את הסיפור של החברים של דניאל? אם אתה לא משתחווה, עתיד שלך באש. זאת בבל. בדיוק בבל. אנחנו מדברים על בבל. בבל שנותנת לך לשתות, אבל אם אתה לא רוצה לשתות... זה הסוף שלך, זה גם מה שיהיה בסוף. היא תהיה מהדם של אלו שלא ירצו לשתות את המיץ ענבים, או וואטאבר היא נותנת לשתות. מלא בתועבות. כאשר יוחנן, שימו לב, וזה כבר בשיעור הבא, כי אנחנו כבר הגענו לסוף השיעור שלנו היום, שיוחנן ראה את האישה <coughs> פסוק שש, כי ראותי אותה, השתוממתי שמה גדולה. מה זה נקרא להשתוממתי? התפלאתי מאוד. ואנחנו נגלה בשיעור הבא על מה הוא התפלא. מה היה כל כך מפליא בעיניו? הוא התמלא אה, פליאה. אנחנו עכשיו רק... נחזור לפרק 48 בישעיהו שאותו אנחנו למדנו היום וממנו מפסוק 20 אנחנו בנינו את כל השיעור ישעיהו עושה קשר ישיר וזה אנחנו מסיימים את השיעור שלנו קשר ישיר בין הציווי לברוח מבבל לגאולה של העם שלו ישראל קשר ישיר אתם רוצים להיוושע תברחו מבבל אין שום דרך אחרת אתם לא יכולים להישאר מבבל ולהיוושע. אם אתם רוצים להיוושע, אתם חייבים לברוח משם, והוא פונה לעם שלו. בשיעור הבא אנחנו נמשיך בחלק השלישי ללמוד על התגלות פרק 17 ועל ההבדל בין שני הערים, שתי הערים, סליחה, בבל וירושלים החדשה. בשיעור הבא אנחנו נלמד ונגלה מה הייתה הפליאה הגדולה שכתוב, שקראנו, של יוחנן, כאשר ראה את החזון של האישה. שרבושה פאר. שאלוהים יברך כל אחד מכם, אני מקווה שהתברכתם במסר הזה, ושאלוהים אה, ייתן לכל אחד מכם גם הזדמנות להעביר את המסר הזה. אם תרצו לשמוע אותו שנית, תוכלו למצוא את זה באתר שלנו כבר מחר או מוחרתיים, אה, ותוכלו לשמוע אותו שנית אם פספסתם איזושהי נקודה. אה, אני באמת ממליץ לכם לבוא בשבוע הבא, מכל ליבי, ומזמין אתכם. אני לא אשלח שוטר להביא אתכם לפה. זה יהיה רק מרצונכם החופשי, שאלוהים ייתן לכם את רוב הברכות ובואו נתפלל. <אז> לפניך אבינו שבשמיים אנחנו קורעים ומשתחווים, אנחנו רוצים להשתחוות רק לך, כי רק אתה יכול ואין עוד מלבדך, ואנחנו כל כך מודים לך שאנחנו העם שלך ואנחנו נושענו בדם היקר של השה המושלם של ישוע המשיח. תקצר היריעה, אבינו שבשמיים, מלתאר את הנפלאות שאתה עשית בחיים שלנו. ואנחנו מודים לך שאתה גם היום לימדת אותנו ללכת בדרך שלך, לשמוע על המצווה שלך לברוח מבבל ולהיות מועילים בחיים שלנו, לא רק כלפי עצמנו, אלא כמובן כלפי כל אדם שאתה תביא לנו, לסביבתנו, שנהיה ברכה. מאוד גדולה למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לשכנים שלנו, לכל מי שאתה תלמד אותנו להיות מועילים, שנהיה ברכה גדולה. תברך כל אחד ואחד, אבא מאיתנו, גם אלה ששומעים עכשיו את ההקלטה, שאנחנו נקבל החלטות שבאמת יובילו את החיים שלנו למלכותך בירושלים החדשה. תודה לך על הכל, תסלח לנו על החטאים שלנו, אבא, אנחנו מבקשים שתברא, לב חדש, לב שיהיה כנוע. להדרכה שלך ולמילה שלך. כי אנחנו סומכים רק עליך, ורק אותך אנחנו אוהבים, ורק אליך אנחנו פונים. כי אתה הוא לבדך, תודה לך על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען שמך. ועדיין, אבא, אנחנו גם הערב הזה נושאים לפניך את כל מי שסובל מכל מיני מחלות שונות ומשונות, מכל מיני תחלואים, גם נפשיים וגם פיזיים, ומביאים את כולם לפניך, אבא. אנחנו יודעים שהיד שלך... היא היד של השפע ושל היד המלאה חסד ואהבה ומרפה לכל מי שפונה אליך. ואנחנו מודים לך מראש ומבקשים את הכל למען שמך, בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן.